Mm -hmm. god afton mina damer och herrar, du lyssnar till Radio Frekventa, en ny station här på 88 MHz och vid, eh, dagens datum är den fjortonde eller 15. Ja, det där med datum ju besvärligt, men det jag kan sitta efter riktigt sen om, om den visar efter den där. Vi ska snart öppna telefonväkter i här och det här programmet ska handla om radioteknik och sådant och ingen tråkig politik och, och sånt tråkigheter utan lite trevliga grejer och sånt Så beskriva lite gamla radiokonstruktioner som har förekommit och allting. Det kommer jag göra i kommande program och sånt och visa förbättringar som har gjorts. Det som gör att ampliturmodulation på mellanvåg kan låta mycket bra och så vidare. Men vi kan säga att vi öppnar på 81-3100 och det ska radion på. Jag hoppas det finns lite lyssnare. Det är temperaturen här ute är 90 grader och 1017 hektopascal i luftstyket. Jag väntar om det är någon som kommer igång här. 81 Ja, det verkar tyst, Så får vi fortsätta spela musik och så vidare och så. Det är konstigt det här, det ska vara så, så svårt att ringa, är folk så rädda för att prata telefoner för tiden? De tror att de blir avlyssnade eller någonting på telefoner och det, det är ju så utom sändningarna också, är det sällan folk ringer och så vidare, förr så ringde folk så ofta så att det var nog kolossalt, men nu är det, det är så mycket dyrare har det ju inte blivit i för att ringa. Ja, jag spelar en låt till en kort paus. Skynen skänkte mannen mod och styrka För allt är slit som drabbar varje man var Skynen skänkte mannen mod och styrka Men med tacks och smak, med av tacks och smak Så jobbet gjort av någon man Med ägnot av tacks, med ägnot och smak så jobbar han Gav oss söd och rom och brännvin Det stod förtret för kropp och väl som själ För gav oss söd och rom och brännvin Men med en gnotta dags och smak Med en gnotta dags och smak Ja, så säljer vi förtret en hel Med en gnotta dags Med en gnotta dags Med en gnotta dags Så säljer vi den hel kan man gå den smala vägen Men med änglunda flax Så går man lite strax Försynen gav oss kvinnan Att bli gift med Att dela säng Och säte mot en ring Försynen gav oss kvinnan Att bli gift med Men Med änglunda flax och smak Med änglunda flax och smak Kan man få som därför ingenting Med änglunda flax men en gnutta flax, men en flax, man får för ingenting. Med en gnutta flax, med en gnutta flax, med en liten gnutta flax och smak. Ja, jag väntar fortfarande på att någon ringer. Och, och ring inte under låtar och så för du måste lägga på väntning och då går ju telefonmarkeringarna och så vidare och då är det mer krångligt. det 21 0 och det ska radion på. Jag väntar om det är någon som ringer det är så fint så är det nu så det märks verkligen att det är vår och att det går åt rätt håll. Eh, och det känns ju man går ut som man går bättre när det inte är så kallt. Men här brukar vara så påfrestande för mig och jag har ju problem med hälsan och jag inte på någon riktig läkare som skriver ut rätt medicin och så vidare. Det, det är sorgligt. Det är, jag tycker det är att man har blivit utsatt för äldre diskriminering inom sjukvården. Ja, jag väntar här om det är någon som måste vi sätta en skiva till snart och så. Det är synd det här. Det gäller för första programmet för, från eh, den här radiolaboratoriet och eh, radiofrekventa. Eh, och det borde ju lite radioamatörer lyssna på också för jag kommer att ta upp en hel del om kortvågslysning i kommande program och, och sådant och antenner och mottagare och allt möjligt. Det, det, det finns mycket där att ta upp. Det är ganska intressant vad man hade mig antenner förr i tiden och allting så och, och, och en massa roliga händelser i samband med det som jag kommer ihåg. Den är redan som jag var barn för jag hade haft den stora radien till alla år. Ja, vi satt en låt till. Kort paus. Den, den spanska räven räv en annan räv. Den spanska räven räv en annan räv. Det gick inte hande. Var var den räven gick och kläd. I danser, i danser. Och den spanska räven han räv en Den spanska Gå reven, rev en annan rev. Den vad går reven, rev en annan rev. Vad reven där han kläd? Reven rev, reven rev. Och var var det han kläd? Med den här, jag har ju en timme idag till klockan sex, så att det är ju tid att ringa, det är inte sån stress som när Gunnar hade sina program och så vidare. Och Gunnar har inte betalt eh, sen eh, snart ett år tillbaka och det är inte så kul heller. Jag tycker att efter alla dessa år kunde man väl vara sams igen grann bättre och så vidare. Uh, och han, det har så konstigt när han plittrade och allting. Norrut 2 och sånt. 81-1000, nu ska radion på. Det var ju fantastiskt på den tiden när man. Uh, var ganska ung när jag märkte att jag kunde bygga enklare radiomottagare och till och med små sändare och allting sådant. Det fanns ju mycket radiodelare på den tiden, och det gick sätta in de första mottagarna, kristallmottagarna, byggde man in i kristallmottagare eh, i cigarrlådor och sådant. Eh, Utan de där fint trä i cigarrlådor och så och, och det satt man i en spole och eh, vidkondensator och lite komponenter och kunde lyssna på radioprogrammet med, med den där. Det gick ju inte speciellt bra att höra när utländska stationer, för känsligheten fanns inte mycket där. Det var vi först när man började bygga lite bättre mottagare med ett, ett eller två elektronrör driven på ficklansbatterier och sådant. Så man kunde höra tyska stationer och eh, utländska stationer eh, och sånt. Och vakna upp nu och ring. Ligger ni och sover eller vad är det? Det, det är konstigt detta tycker jag. Uh, lite skulle väl jag få radiolysningen uh, vara. Jag vet inte om det är uh, kanske någonting på tv, fotboll eller någonting annat nu. Man skulle egentligen titta efter. Uh, det är väl den här tiden. Uh, kanske uh, om folk sitter och ser på någon tv-kanal. Men det finns så många att välja på ofta. Och så. Ja, vi får väl ställa en, en låt till om det inte ringer omgående nu. Lennart ringde under programmet men det har ju inte... Det är bättre du vet som man ringer nu när jag väntar på samtal i för att under någon låt eller någonting, för då måste man ju trona ner låten om du vill helst slippa. av ja, kort tals, så kommer en låt till. No so dreams are sweet, dreams. Well, we baby. Are not these in dreams. In dreams, I hope. So baby, tell you me in my dreams, Bill, don't leave. I'll never get you. enough. Det var fina underordningsbesikter där och skön att lyssna på. Det var 4 april såg jag där ute i datumet 2014. Men det, det, vi det, säljer näckor har, har jag varit med om att vi har varit feltryck för särskilt förra året ibland och därför kunde jag säga fel datum. det stämde inte alla gånger. Jag väntar fortfarande på att han ringer på 81-21-00 och jag, kan, jag, har, jag har radion på. Är det slut med att folk har vanliga telefoner hemma eller och bara mobiler eller varför ringer inte folk? Det är konstigt så här? Men de flesta borde ju ha ett basabonnemang med en vanlig trådbunden telefon för att annars så kan det ju om den där mobilen inte skulle funka på grund av dåligt batteri eller dålig täckning eller några andra problem så är det bra att ha tillgång till en vanlig telefon och det kostar ju så mycket att ha den. Det blir billigare längre än också och, och bekvämt. Jag har ju fyra eh, telefonlinjer heller, tre en, eh, med sådana här vanliga abonnemang och en mobil eh, också för att när mobilen ändrar inte många gånger, det är ju mest bara för att jag skulle kunna ringa om jag skulle åka ut från olika olycka, ramla och inte resa med eller någonting sånt. <skratt> Men eh, det, det har inte användas mycket, utan det, det är bara en säkerhetsnödfällsåtgärdare som är bra att ha tillgång till. Och så hörs ju väldigt dåligt den här mobilen, så svagt ljud också, så det är inte så lyckat. Och det 2100 och nu ska radion på. Och det, det var verkligen, jag bodde i Hammarby när jag var under uppväxtåren fram till 1951 när jag kom hit till, till, till Stureby här. Och det, det, där höll jag ju på med mycket experiment med mottagare och allt möjligt och sådant. Och det, det gick ju att sätta upp antenner, det var ingen hyresvärd som bråkade om det. Jag uh, hade en antenn på framsidan av huset där, en nedledning som gick upp på taket till en antenn med två master och pappade en på baksidan. Så vi hade totalt fyra master på taket. Uh, så det var mycket skillnad på den tiden. Det var ingen hyresvärd glad Han hade ju en ordentlig sända antenn för sin amatörradio uh, på baksidan av huset uh, och en nedledning som såg ut nästan som en steg ungefär. Med porslinspidare som gick mellan två trådar och var den 5-6 cm långa <går> <Ner>. Och den var <går> Folk var ganska förvånade över hur första gången hissade ner den där och satte upp den där nedledningen. Men bra gick det. Allting det där. Och det, det var väl antennmaster som var 5-6 meter långa trädmaster på taket tagar. Och allting noggrant. 20 meter långa antenn eh, som pappa hade, men två trämaster där för den där. Och jag hade en, en antenn som var <laughs> 15 meter uppe på taket också, med två trämaster. och det fanns många andra antenner på taket för de vanliga radiolyssnare också. Så det var ju otroligt eh, populärt det där med med eh, ytlandslysning och eh, därför att man ska passa antenner och kortvågslysning för att kunna lyssna ordentligt. Ja, vad är det här? Jag tycker skulle kunna ringa. Han skulle ju ringa det, det, det jag hade lagt på här. Sen sa han... Ja, vi får väl spela en låt till om ingen ringer nu är det samma. Alla verkar vara ute, kanske åker bil nu eller... Och när det blir bättre väder så blir det sommarställen som gäller och sånt så man ska ut och titta till allting. Ja, på ett kort paus kommer det låt till. Ja, jag väntar fortfarande på att någon ska ringa snart. Har halva tiden gått redan för idag. Och, och jag hoppas att någon annan intresserar sig för någonting tråkig politik som man inte kan göra mycket åt. Ja, nu kanske är någon som ringer. En signal till bara. Hallå? Ja, hejsan, Georg, det var här. Okay. Ja, okej. Ja, jag lyssnar ju också på Gunnar, han är ju på nätet nu. Ja, det kan jag tro. Det är väl det vanliga politiken. Ja, det är politik. Så. Det är det som intresserar ja. folk. Man kan inte bara prata om radioapparater. Jag och man kan ju inte göra något politiker politikerna gå sina egna ja. vägar och skiter i vad folk säger på radion. Det gör de allt. In... Om man inte bryr sig, då blir ingenting gjort. Hur som om helst, de sitter alla fall... inte och lyssnar på den här radion. Och... Hur som helst ska jag bara säga det att... Den här kjell Hökaring från Hult, han brukar ju ringa in i, jag önskar en honom senast i fredags. Ja. The Blind Boys från Alabama på Lidingö, han brukar ju ringa in dit och prata med Palmkrantz ibland. Ja. Och eh, nu har du startat en ny radioförening här nu då som heter Radioaktivt. Jaha. Har du gjort det? Nej, det är jätteintivt. Det, det är radiofrekventa. Jaha, det här radioaktivt vad ska det vara då? Ja, det, det har jag inte äh, sökt för det namnet, det vet jag inte hur det är. Jag tyckte du pratade om det förra gången. Nej, det gjorde jag inte. Jaha. Inte radioaktivt inte, utan jag sa det, det var äh, radiolaboratoriet. Ja, det radiolaboratoriet Jaha. Är det det det heter? Ja, just det. Det är ju ett radiolaboratorium. Det här det är inget vanligt hem. Det är fullt med instrument och utrustning och allt möjligt. Det där har gjorts mycket experiment och byggts mycket apparater här under årens lopp. Och tidigare reparerats tv-apparater och allt möjligt. Ja, nu var det ju bara... Där heter vi också det som Kjell Åker sa någonting på Indahlsgatan. Skulle också finnas någon filma som sysslar med sånt. Ja, det finns väl en annan, men... Det har blivit nästan omöjligt att reparera de tre apparater som finns idag. Det var skillnad För innan allting var så smått i dem och det var stora rör att byta ut med. Ja, nu finns det inget sånt. Nu kan ingen byta. Nu är bara att den och köpa en ny. Ja, men det är ju med syna dem de som råkar ut före kort efter att garantin har gått ut. Ja, men de flesta håller ganska Jag har faktiskt en gammal Salora som jag köpte 1980 som fungerar än. Ja, det var ju bra. Jag har tur. Ja, det är väl fantastiskt. Ja, jag, har ju, jag har en sån där, jag har bara en tjock tv hemma för jag tittar inte så mycket på tvn faktiskt. Ja, men det det, det, det, det, det det blir väl inte riktigt så bra bilder som eh, vid dagens eh, OSS som har gått ner lite igen. Eh, om det är så gamla bilder i den som har gått ner lite. Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror jag har, jag tror jag har en Panasonic, eh, en tv med 28 tummare som jag har. Ja. Men, men nu kan man ju använda, nu kan man titta på TV i sin Ipad eller Iphone också. Ja, men för liten skärm. Hur ja, ska man kunna läsa det? Om du tänker efter, hur mycket är det, om man, om man tittar på filmer om du vi bara vill lyssna på nyheterna och sånt, så behöver vi faktiskt inte så mycket bild. Nej, men det är så smått. Ja, men det, behöver vi. det är ju mest ny som radio. De flesta människor, talar program som går, som, tycker, som tittar på igår till exempel och läser Babbel, Larsson och liknande. Ja, men då kan mot... man ju gå tillbaks till programmet och lyssna på det eller nåt? Ja, men då, då är det ju ingen mening att titta på tv. Det sitter två människor och pratar med varandra. Kan Det är ju lika, det är ju som radio. Ja, all, man ser hur Folk sitter och tittar på tv hela kvällarna och, och, och går och lägger känslor av tv-apparaterna sen. Och de har skaffat sig många program med fiberkablar och allting som går in i husen. Ja, det pratar man om då hörde jag på raden att jag tror att SVT skulle visst i fem år till och liknande kunde de hålla på. Med, med de här men sedan så ska det bli, bli, bli något nytt system ungefär som det här som kom hem som jag har i Tivo. Ja men varför? E ja men alltså det är helt enkelt därför att nu behöver man inte längre tablor eller någonting utan nu tittar man på tv när man vill. Man kan ju titta på allting och, och alla tidningar skaffade till webb -tv. Det, det blir ju så, den moderna tiden kommer det inte finnas så tidningar snart heller, allting görs ju på en sån där liten ifon. Nej men det är väl lite bekvämare att kunna ta upp en, en, en tidning och sitta sig på tunnelbanetåg och läsa. Ja men det eller... kan du ju göra med din ifon också. Ja men det, det är väl folk inte så glada, de sitter bredvid och så vidare om det, det hörs så det... allt. Nej det görs det väl inte om du hör hörlurar på det? Ja men ändå. De där apparaterna, det är ju aldrig reklamerat, det kommer folk att upptäcka om några år. Särskilt när strålningen från sändarna kommer att orsaka folk får cancer i huvudet och annat. Ja, det där tror jag inte så mycket på. Ja, men nu har en utveckling ju som inte går att in stoppa. Och allting, det har du sett de här nya Google-glasögonen? Nu kan man ha på sig ett par glasögon med, med allting med kameror och allting. Och man kan få med på med röntgenstrålning också. Ja, det, det, det. jag vet ju att på 60-talet så man sett glasögon som innehöll en radio redan. Man kunde gå och höra på Radio nord när radio satt i skalmarna. – Jo, men... men – Och, och men nu, du, har, nu du, har du ju inte var, bara det var bara med med och det gick rätt bra. – Nu har du inte bara radio, nu har du ju tv och du har en kamera och du har allting i den där jävlarna. Så att, förr så, som var mitt hatobjekt, det var den personliga integriteten. Nu kan man ju inte vara integritet, det sitter ju en kamera precis överallt. Har du haft några folk hemma så kan du ge dig fram på att placera en liten kamera någonstans så att du kan kolla på det. Det ja, ge... det, det är en del som har det, om det skulle bli inbrott och ja, ja, spela ja, ja. in för att kunna se vad det är som har hänt. Och, och är man på besök hem hos någon så sätter man en kamera där så vet man allting. Och så kan man kolla frun så om hon har varit otrogen den... Ja, det, det är klart. Det är bara onödigt för att briljera med pengar och allt med ganska med skit. Släng alla den här jävla personen integriteten i soptunnan och var ärlig. Ja, det lyssnas ju på alla telefoner och allting. Ja, jag har satt och lyssnade nu på, han uh, pratade med den där liksom, och de var så förbannade över att uh, Aschberg och de här liknande nu, de kollar ju upp nu vad folk sitter och skriver anonymt på nätet. Och ge fan, jag var anonymt. Ring in hit och säg vad du tycker. Ja, men folk är ju så rädda, de vågar väl inte. Ja, men det, jag ju... det har jag ju märkt här hela tiden. Man får ju inga nya vänner, de vill ju inte uppge sina telefoner. Ja, det, eller... det, det, det konstiga är ju just det att... Sen, om man går med i Facebook då, till exempel. Där lämnar ju fan med folk ut hela sina, hela sina liv, va? Ja är Det är film... bra det, om man råkar ut. För, ja, men eh, om man, några... man filmar sig själva på alla, och folk lägger ut sig själva när de har sex och allting. Men sen om man frågar folk, Va, var bor du någonstans? de någonstans? Hur de lever. Allting är ju offentligt. Ja, ja. Men det, det, det räcker med det andra de lägger ut för att de ska kunna spåra var de bor om de vill. I, i ja, men... register och allting. Ja, det, eh, men att, de, eh... de lämnar ut sig själva i alla möjliga medier. Men sedan ska de vara hemliga sen och, och tro att de ska gömma sig. Det går inte att gömma sig. Nej, nej. Jag va vet inte. Det. det är bara att folk får ta sig helt enkelt i kragen och, och säga att vara raka och ärliga och stå för vad de tycker. Och inte bete sig som Svennebanankärringen är. Ja, jag vet inte varför va? folk är så rädda. Eh, hemliga telefonnummer, hemliga adresser, ja, du... eh, postboxar. Man ska inte kunna eh, skicka brev och sånt. Nej, det... Ja, det är, liksom, det, är, naturligtvis, det är ju människor som är oärliga som, som behöver det här. Oärliga människor måste gömma sig. Det är som de här fåntrattarna nu som, som talar om att de är, de är nazister och fascister, allt vad de kallar sig för. Men ja, varför, varför gömmer sig Gunnar eh, på en eh, adress långt borta? O, obekvämt, jag fattar inte varför han... Ja, men han är väl inte hemlig? Nej, nej, men varför behöver flytta? Det måste vara till elände uh, med nej, avstånd. Nej, det är, det är billigare bostäder. Ja, men det, det, det, det men får man inte vara så snål. Man ska väl ha något sån här standard. Ja, men du får... Du, du det får... är inte roligare. Ja, men om jag, köper, om jag köper en villa här i Stockholm kommer det ju inte under 5 miljoner. Samma, du får ju en mindre ett helt hemma och du åker till Hälsingland för... Fem, hundratusen. Ja, men problemet är ju hur man ska få hem mat. Man kan ju inte, om man inte bil, Ja, men nu är det ju men... faktiskt inte så. att om, exempel... om man har bil så är Jens nu att och, och, och, kunna köra. Och, och, och, och. Så är det väl inte. Om till exempel som jag där uppe i Hälsingland där min mor hade sitt uh, hus, är ju sålt nu. Ja, men det har väl allting, Hudrik ligger ligger kanske två mil därifrån. Det går ju bussar varenda dag. Ja, men, eh, men det var bara ett par bussar kanske eh, per dag som gick och det gäller Nej, orden. det gör det ju inte. Det ja, men där på den tiden. Ja, på den tiden. Det var ju ja, fan nu. Det var 50-talet. Ja, men nu pratar jag om idag. Ja. Idag, du, har ju, alltså, du, du kan ju köpa samma hus som du betalar för 5 miljoner får för en tiondel där. Ja, det, det är nog riktigt. Det beror, det beror Varför vill folk inte betala så mycket, om det inte är obekvämt eller långt det, det stora problemet är arbetstillfällen. Ja, det är det väl också mycket, det jobb. Ja, men det, finns, för... det finns ju massor av människor idag som är pensionärer. Ja, i Bohuslän. <går> det det, det, det förstår jag att det skulle jag aldrig kunna få jobb. Nej, men jag säger så att om du är pensionär då eller kommer upp i sex och kanske tar lite tidigare pension. Säljer du din villa eller lägenhet här och får en, ja, någonstans mellan 4, 5, 6, 7 miljoner och så flyttar du upp till en plats utanför Rudiksvall till exempel som jag känner till. Jag menar, du ju, du får allting, det blir mycket lägre kostnader och allting. Så att, men det beror på att människor vill bo nära sina barn, sina vänner och sådana saker. Ja. Men det är ju det är en otrolig fördel att flytta ut. Ja, fast det är inte roligt att sitta där när det är vinter, i mörkt, landställer inte människa. Men det bor ju allting. faktiskt, det bor ju folk. Jag pratar inte om att man ska köpa en styrga mitt i skogen. Jag pratar i, när, i närområden, kanske någon mil utanför storst, eh, småstäderna. Ja, det är klart. Men långt upp i norr, där man kan tänka sig att det finns björnar och, och vargar. Och ja, om, man är, om man är rädd för björnar och vargar, då ska man gå i kjol och pumpa. Nej, nej, jo, det är att man, man ska kunna ha vapen som man... Ja, men, ja, det kan du väl ha också. Sverige är ett av världens vapen länder. land. Ja, ja, men det är inte lagligt. Man får jo, inte... Jo, skaffa du dig en vapenlicens, det kan varenda människa göra. Ja, om man är, är medlem i någon skytteförening. Nej, alla människor kan skaffa sig ett vapen om du tar en jaktlicens. Ja, det, det är klart det, det är men det måste ju utnyttjas också. Jag ja, att man... Du får inte köra bil utan körkort heller. Men man kan ju köpa, köra bil i alla fall om man vill. Ja, ja jag vet det. Jag ser till polisen kommer och kolla den upp, ja. men, men jo, jag jo. har ingen körkort. Men, nu är det ju så. Man måste ju, Man lever i ett civiliserat samhälle, men du kan ju leva ett jättegott liv. livet. jag tror att många gånger människor som bor i, utanför De lever många gånger ett rikare liv, de åker gemensamma bussresor, de åker till åker Åland, de åker, går på stora ja, konserter och sådana saker gemensamt. Många stockholmare sitter ju inburade på sig själva. Och betala bara höga avgifter. Ja, men de är nöjda med sin tv-apparat hemma. Ja, men det kan de väl lika gärna bo i och, och blir det nog fel på tv, Det blir de skräckslagna nästan. Nu minns en var tv-reparatörer om de inte gick och reparerade den på ett par veckor. För måste skaffa fast någon reservdel. Det var ja. tidigt det. nu ska jag släppa in någon annan. Vi säger ja, då, hej då. I ja, linjen på 81-2100 öppnar igen och ska radion på. Ja, när får jag ta en musik eh, strax och så. Ja, en kort paus så ska vi tas sp på ett låt. Men det är bäst om man ringer nu innan jag har startat låten alltså, för sen. Jag skulle du ringa med en låt går, så, så, så måste ni ju vänta och då går ut till påmarkeringar. Ja, oh, jag satt här en låt strax. They need one to så quando, quando, quando, l'anno, il giorno e när forse tu mi bacerai, ogni istante när fino a quando, quando när d'improvviso ti vedrò. Sorridente accanto a me Se vuoi dirmi di sì Devi dirla perché Non ha senso per me La mia vita senza te Dimmi quando tu verrai Dimmi quando, quando, quando E baciando mi dirai Non ci lasceremo mai Så jag kan dimmi quando i dimmi quando dig. Så jag kan Non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai. Ja, jag väntar på att någon ska ringa, men det var någon bildsringare mitt under musiken som ringde också. <skratt> så det, det gick inte att lägga in. 81300 ska radion på. Det är roligt att spela sådana här gammal fina underhållningsmusik som var väldigt populär på 50-talet och så vidare. Och så, så borde man ju få ladda upp för att kunna göra. Och... Nu ska vi se om det kommer en signal till. Då blir och busringar, vad ska det känna till? 8121-0, nu ska radion på. Ja, vi får sätta en låt till och nu om ingen. Vi får se om det, det blir ett i samtal den här gången. Nej, det var tydligen. Eh, ni får ringa eh, eh, då. Eh, med samma i så fall, annars satsar han låt till. Eller, och, snart får jag slänga telefonverkster och köra musik i resten av tiden. Och, och vi får se om det här blir någonting. Nej, tydligen inte. Kort paus. Baby, baby, bala, bala. My baby, baby, ba la ba la. baby, baby, ba la ba My baby, baby, ba la ba baby, baby, ba la ba My baby, baby, ba la Baby, baby, bala, bala pa la. Bala. baby, Pa bala, bala baby, baby, bala, bala Ma baby, baby, bala, bala Ma baby, baby, bala, bala Ma baby, baby, bala, bala Woo! Ja, jag har ett eh, samtal förväntning nu, hallå Hallå Ja, hallo. Ja, det, det, det. det är... Det får lugna lite. Hörru, du, jag har ju några bekanta här, va? Och det är gamla spårvägar Ja. jag ja, ja spårvägarna har jobbat i båda farbröderna här. Och den ena farbron, han har kört, om du kommer ihåg, linje 5. minst du den var den gång? Ja, det kommer jag ihåg. Jag vet ja. inte exakt hur det går. Den. Han var spårvägskårare ja. på linje 5. Han var hans favoritlinje, medan den andra farbron här, han gillade bäst den här linje 3, som gick till eh, mor på mor höjden du vet, eh, vid Haga eh, Haga Södra, kommer du ihåg det? Ja, oh, jag ska bara vända Den stannade precis nedanför mor på höjden där, det var en, alltså ett konditori, väldigt trevligt ställe, man fick gå upp på en höj, på en kulle och där var det, där var det några damer som hade det här kaféet vet du och det var väldigt populärt utflyktsmål på den tiden det var väldigt trevligt där. Det var så kallat, ny, du vet, nykterhetscafé. Jaha. Alltså de serverade ingen alkohol. Nej. Men nu undrar de här farbröderna här, om du skulle vilja vara vänlig, eftersom de är gamla spårvägare, att eventuellt spela kallesändare? Ja, jag har inte den, där jag vet. Jo, men du har spelat den förut i, i radiofrekventa... Ja, det var många år det var många år sedan. Och ja, fem, sex år sedan. Sen, sen. Och det är lätt också för Kent att säga att alla ska bara gå ut här och berätta om vad de heter, bor och många trappor upp och så vidare. Du vet väl, du kände ju den här killen Sten, kommer du ihåg honom? Ja, det kommer jag ihåg. Han fick ju sina bilar upp uppeldade och... Många andra har ju blivit, som har tillhört Sverigedemokraterna, blivit trakasserade. Ja, det, trakass var det, det med politik det är ju inte Många som tillhörde Sverigedemokraterna för de fick ju eh, och påhälsning alltså, och blev trakasserade telefonterror och, och en del ute i landsorten hörde man ju talas om, där de bröt sig in i deras bostäder och så vidare Jaha. och det var förskräckligt för dem så att det är lätt för Kent Andersson att och, och säga så där för att Folk idag, det har ju blivit mycket, mycket mer polariserat i Sverige idag, tyvärr, va? Ja, Politiska det, det, det. motsättningar och andra saker som händer. Ja, men, du kan man, det, bara titta på vad som lika. hände för förra veckan när en kille i Helsingborg blev elslagen när han skulle gå på fotboll. Ja, Kommer du ihåg, har du läst det tidningen? Nej, den hade, inte den. En 43-årig man som hade, tror han hade till och med fyra barn. Och blev mördad alltså, drept nere i Helsingborg. Han var djurgården den där killen. Jaha. Och det är fruktansvärt alltså. Så det händer ju mycket då. Och många människor vet att Sverigedemokrater politiskt politisk valda. De får jag se på uppvakning när de rör sig ut. Jag, jag vet den här som är ordförande för Sverigedemokraterna, han heter Jimmy Åkesson. Jaha. Han har ju nästan se på bevakning dygnet runt. Jaha. Så att det händer ju mycket då, Ja, det också va? får man ha anordningar med högspänningen som man bryter sig. In. Det kan hända eh, olyckor ja. här om man skulle göra det. För spänningen är 16 000 volt. Du vet, det händer ju mycket då. Så att det, det är ju det att folk alltså för sin egen säkerhet, va? för sin egen trygghet- måste vara restriktiva med hur de förfar och så vidare. Och sen finns det en grupp som är väldigt förföljda i samhället- och det är ju kvinnor alltså som blir utsatta för... Från... Före för, för för sina detta. Ja, och just det. det, är det. De blir helt tokiga om... De bryter ett förhållande. Där, där alltså kvinnor har hemlig adress och telefonnummer, en del kvinnor får ju vistas inom... Eh, Kvinnorsjorens väggar, va, för att... Karlarna är efter dem, och det har ju hänt att... Ja, det händer varje år att kvinnor blir ihjälslagena. Ja, Sen hej. finns det ju undantagsfall, måste jag säga, med att det finns ju kvinnor som misshandlar män. Men det är ju mycket färre grupper Och det kanske är väldigt snälla män som blir nedtryckta i skolskaften utan att älla el kagga, eller hur? Ja, men det, det, det, det, ju... det är klart att man har kvinnan <laughs> om man, själv man var väljer fel. Jo, det är otäckt. Det att det är många som har skyddad adress utav kvinnor och så vidare. Sen utav politiker som blir trakasserade. Och det behöver ju inte bara vara Sverigedemokrater. Det kan ju vara från andra politiska partier också, va? Som blir först följda och trakasserade så att det är då har, då blir Ja, varför ska man lägga sig i politik? Eh, man har ju eh, lilla grästråten inte möjlighet att på påverka någonting. Ja, har man ju. För du har ju möjlighet att gå och rösta. Det är ju fritt land, va? Du ja, men ju det, det, det är bara så mycket röster och, du, och man är ju ingenting... <coughs> du behöver ju inte berätta för vilket parti du röstar på. Det är ju hemliga val, va? Nej, Sen att nej, alla det, har ju, man ska ju utnyttja sin demokratiska rätt och gå och rösta va? Tänk om alla resonerade som dig då ska och ligga på sofflocket och tro att politikerna ska vara enväldiga och att det är en, ett litet skikt som ska Ja men eh, ändå är det allting så dåligt som till exempel sjukvården jag fick uppleva. Uh, du vet han en väntsal uh, för döden. Ja, uh, det är ju så. Tyvärr och, ju livet... Uh, är... det, det, det där orkar jag inte mer. Jag ska ju ut mig själv även uh, fast det inte är bra och sånt och så vidare. Det är ju bara värre. Jag um, plågade i med en massa uh, och insulin som att behöva sjuka och sjuka. Ja, du, har, du skulle försöka ta kontakt med någon vårdcentral och där du kan få ett förtroende. Ja, om jag får, en kvart, om, om, en får, ögonblick. Ja. om jag vore dig så skulle jag ringa till någon vårdcentral och så skulle jag höra mig för om de har någon läkare, allmänläkare som är särskilt är bra på att ta hand om äldre va Ja det vet jag det här var ju en sån där ratts skulle vara Ja äh, du, du vet sjukhus men det är ja. inte de bara, bara låg och fick syrgas och ropade alldeles ån oh, det gör så ont hur all behandling de fick ja det är hemskt då det, det, det är ett lidande för många människor det är hemskt. Ja just det och och de drogar i folk här både så illa där så det gick inte att vara där, märkte Nej, ja, men du, du, du har ju bättre nu när du fick komma hem i alla fall. Ja, jag, ska, jag, jag tänkte det. Ska jag dö så ska jag inte ja. dö här utan Jo, hemma. Du, jag tänkte på det. Det är ju många som har blivit utsatta just för trakasserier och terror för att... Det inte passar på läppen för andra människor. Du hade ju också inbrott för flera år sedan, kommer du ihåg det? Ja, det har ju hänt flera gånger ja, under årens lopp. Fastän en högspänningen har ju för, räddat mig flera gånger. Ja visst, så att det är många grupper idag i samhället som är tvungna att ha... Alltså diskret adress va? för att som jag sa tidigare med, det finns massor med kvinnor som bor på hemliga ställen och hemliga adress va? och eh, sen finns det politiker, det finns andra med näringsidkare och, och så vidare, det är en väldigt massa människor som tyvärr alltså blir förföljda, trakasserade utav ja, inne, såg... enskilda individer eller grupper va det var ju ruskigt som låste sin på ett sånt här äldreboende det får man ju ta i beaktelse alltså att det, så att ska, man ska inte alla, alla kan inte bara gå och vika ut sig som någon jävla på sörer för, för att det ska vara att man ska vara tuff och, och ball va? Nej Eller hur? inte om man inte har ordentligt med försvar för vapen. Jag vet ju till och med en känd idrottsman alltså nu ska jag inte namnge honom men han, han står inte ut. Han har tagit hemligt telefonnummer nu för att det ringer en massa här beundrare vet det och, och supportrar till honom eh, sent på kvällar och bubblar. Det är inte så roligt heller. Nej om man det, inte det får... förstår jag men telefon hur kan man ju att lägga på det. Jo men tänk dig själv om du är en kändis och folk ringer till dig och börjar snacka massa skit Vad det inte sagt ibland. Folk som är fulla ringer till och har ringt till honom under åren. Ja. Och en massa fyllsnack, snack. Så det är ju inte konstigt att folk är tvingade att ha kanske hemligt nummer. Ja, just det, Att folk ringer mitt på nätterna eller på morgnarna tidigt, det är inte så roligt. Nej, nej men nej, jag tycker det har varit relativt lugnt här. Ja. Du vet och så. Och och du har väl, väl släppt ifrån att jaga utav galna kvinnor? Ja, ja, ja, ja, de är så rädda för mig så att några kvinnor vill inte träffa mig. Nej, de vill sätta klorna dig. Men då vill de ha, som du sa i det där programmet som blev prisbelönt, då vill de ha persianpelsar och de kräver en massa saker. Ja, just det. Det var ju det som var vanligt. Och, ja. och att man skulle ha <skratt> fina jobb. Och, och, ja. och det värsta andikappet var min mor som på sjukhuset och inte blev bättre efter åren gick. Ja, och sen när hon väl kom hem så låg hon ju här var sjuk, ja. och, och jag, jag kunde, hon hotade att bli ensam här så kom jag komma och försöka begå självmord ja. Jo, en annan sak med, hur du, han talar ju om det moderniteter här, om massmediala mass, mass, mass grejer. Jag har tänkt på det där, hur du, med internet va? Att ja. det, det, de har ju något som inte kvitter och vitter och allt vad det heter hur många som blir mobbade där de håller på hela tiden och Ja, jag har ju fått rapporter om att de har pratat skit om mig på det, det, det, det där internet och, och sånt, men jag kan ju inte se det för jag är ju inte ja. uppkopplad. Men sen finns det ungdomar som är i känslig ålder, jag menar sådana tjejer och grabbar som kanske är i övre puberteten, om man säger, 14, 15, 16 år. De blir trakasserade för sitt utseende och, och, och att de har fula kläder och så vidare. Att de är ja, det, det blev ju i skolan. Alltså, föräldrarna var ju så stora. Jag fick ju ingen riktig skolväska. Det enda som... Uh, imponerade en del var mitt radiokunnande när jag började bygga radioapparater och <kör> radiosändare, Men hörde, du fick Men du fick inte du en ordentlig skolväska? Nej, det var jag fick jag inte. Jag fick ingen cykel. Det, det var för dyrt, 350 kronor. Men allt, din... allt skulle gå på barnbidraget, sa de. Men din pappa, han var ju i alla fall höginkomsttagare? Ja, det, det var han ju, men han hade ju en fru till i, i smyg också det var det som kostade pengar för att eh, min mor var det ju problem med för att De att han var på dåliga nerver ändå Din pappa var väl civilingenjör va? Ja, det var han Ja, så att de känner ju inte så ynka Nej, men han var på fel företag min, minns jag De ja. tyckte, eh, du vet att han skulle ha radioenergi och det inte på elektrohelion. Men som sagt vad du borde ha fått. Och, om inte annat vet jag kompisar. Jag fick själv den första cykel jag fick. Det var en, en begagnad cykel som de köpte. Ja. Och det, det var ju bra. Den var inte så dålig vet du. Sen skolväska på den tiden. Man hade något som kallas för bäge. Kom du ihåg den? Ja det vet jag. En sån, jag hade en sån där blå bäg Ja, de fick ju eh, ordentliga portföljer och andra ångarna och sånt där. Hade inte du bäg då? Nej, det hade jag inte. Vad hade du då? Det var en eh, tygväska. Ja, så då började du väl mobba nästan för det? Ja, det var det. Och kläderna och allting. Nej, det, det. Ja, det är tråkigt att... Men när är det de skor... började bli i när de började komma igång. Ja, men det är, det är väldigt tråkigt att dina föräldrar sidosatt dig. För att de, ut, de utsatte ju det också för det där förbannade som du har berättat tidigare i radioprogram. Att de rökte ju som skorstenar. Ja, just det. Du fick ju man tack vare det där. ja. Nu är så tiden det... snart är slut, tyvärr. Jag återkommer antagligen nästa röra. Ja, jag hoppas att. Håller du bara på till sex nu då? Va? Håller du på till klockan 18? Ja, mer blir det. Ja, då får tiden. jag lägga på luren då, för hon är ja. nog sex nu. Men som sagt, vad vi hörs. Hej ja, Ja, ni, ni har alltså lyssnat till ett program på Radio Frekventa och ansvarig utgivare Georg Lindberg, jag är här. Och, och ni kan ringa efteråt här på 81-2100 och prata med mig privat om ni vill. Uh, lyssna nästa lördag klockan. Uh, ja, det, det är inte så mycket, jag kan ju men det är väl bara en minut kvar. Hallå? Jag Ja, bilsträng. Då stänger vi telefonväxter ut för den här gången. jag ska tacka år om varandra väl och vara snälla mot varandra. Och ring gärna till mig privat så ni kommer inte ut till radio och så. Under en timme efter sändningen nu jag svarar jag på telefon. Klart slut så, så länge ska det försöka ta en